פרשת מצורע, פרק י"ד וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. ויצא הכהן מחוץ למחנה וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהרות ועץ ארז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 וכיבס את בגדיו, ורחץ את בשרו במים, וטהר. וביום השמיני, כך שני כבשים תמימים, וכבשה אחת, ברש, בת שנתה תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן, ולוג אחד שמן. והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר, ואותם, לפני ה' פתח אוהל מועד. ולקח הכהן את הכבש האחד,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 מאשר תשיג ידו, את אשר תשיג ידו, את האחד חטאת ואת האחד עולה על המנחה וכיפר הכהן על המטהר לפני אדוני. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן לאמור כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם ובה אשר לא הבית